E, e, e, e, para ParacatuZoom oh. Programa ParacatuZoom de volta, hoje é dia... Que dia que é hoje, gente? Hoje é dia... Não, tem que começar assim, ó Boa tarde, boa tarde Entra no ar o Intersom Debates <risos> Entra em nós Boa tarde, Gerson, Edson Tudo bem? É assim que o Ney fala, não, né? É assim mesmo <risos> Bom dia, eu também falo, bom dia Ney Santos Bom dia, bom, bom dia. dia a você a todos os nossos ouvintes que nos acompanham diariamente nesse programa Onde nós discutimos problemas de São Carlos da região Que ótimo Damos uma rápida passada de Olhos Jornais de São Carlos Também nos de São Paulo E trazendo para vocês aqueles assuntos são de interesse de todos Muito bem Tudo bem, Ney? Tudo bem, Gerson Eu tô fazendo um Ney aqui não tá funcionando Tudo bem, Elvio Tamoio Prazer estar aqui com você Legal, legal Juquita, Gerson Edson Toledo Pisa, né? Vai contar um pouco da história dele no rádio né Acompanhado pelo Zaqueu Mendes Que aliás, trabalhamos juntos Juntos, na realidade, né, Zaqueu? Boa tarde. Boa tarde, Elvio. Como vai, hein? E como é que está o time em São Carlos, aqui Zaqueu? Primeiramente, olha, alegria ver você. É. Tanto tempo que eu não tinha para ver. Pois é, faz tempo, né? cara. A vida realmente causa, né? Tá e... bom, Elvio. Tá bom? É. cara está ruim, mas tá bom, né? Tá bom, mas tá ruim. O <risos> São Carlos tá numa situação complicada no campeonato, Elvio. E precisa e carece mais do que nunca de, de começar a ganhar, né? Tá Amanhã tem um jogo importante em Araraquara. E Araraquara, você sabe que eu torço para a Ferroviária. Ah, todo é, mundo ouvi, fica bom, bravo comigo aqui, porque fala, cara, você é de São Carlos, <risos> mas é. eu joguei na no Ferroviária. Poxa, né, cara? Então tem esse link aí que virou paixão. Mas Gerson, e aí, quando começa o Gerson a atuar? Você é São Carlense, nascido aqui em São Carlos, né? Faz tempo. Faz gente. tempo, né? É. E começou é. aqui, começou a fazer Vivo, rádio. Aqui, quando veio. foi, Gerson? Olha, a rádio para mim começou é, da seguinte maneira. Eu tinha um tio Que era radioamador E que ele montou uma emissora de rádio Que era a Progresso São Carlos Que a Rádio Progresso É uma história com a própria cidade Mesmo antes de ter a própria Rádio São Carlos que já existiu antes Uma outra Rádio Progresso Antes de dessa e, progresso atual Antes aí? da São Carlos A Rádio Progresso inaugurou Em 1941 Não se você sabia dessa Não pode ter, mas na, no final da década de, de, de 20, 1926, por aí, havia os radioamadores de São Carlos, ou pessoas ligadas ao rádio, a, e, e o Sr. Gisto Rossi, que é o pioneiro do rádio em São Carlos, o Gisto, ele tinha uma fábrica de, de, de, de rádios, de transmissor, transmissores, de, de válvulas para rádios, estava começando o rádio no Brasil... A primeira transmissão do rádio no Brasil foi em 1923, foi na Rádio Sociedade do Rio de Janeiro. Então, foi a primeira transmissão de rádio foi lá. Em 1922 foi realmente feita a primeira, a primeira transmissão realmente se deu em 1922, no, no, no, no centenário da independência, quando houve uh, inauguraram a, a, as luzes do Cristo Redentor no Rio de Janeiro e foi Feito por Ondas e Rádio, e Roqueque Pinto que inaugurou, foi o primeiro grande eh, feito do rádio. Em 1923 então, foi, foi inaugurada a Rádio Sociedade do Rio de Janeiro por Roqueque Pinto. E a partir daí por no final da década de 20 aqueles que gostavam de rádio em São Carlos ligados a, a, a aquele tempo radioamador era muito a, muito utilizado né somente nas longas distâncias chasse de apoio de uma, de uma comunidade para com outra então aquelas pessoas ligadas à rádio é telégrafo a, a, a, as coisas do rádio comunicações música gostavam disso e começaram a fazer rádio e tinha uma emissora de rádio instalada, parece que primeiramente era ali na rua Marechal Deodoro, depois indo para a rua 7 de Major, onde fizeram um serviço de alto-falante, naquele tempo tinha muito disso. E funcionava uma espécie de footing, né? Footing ali na praça, mas com, com, com a rádio mesmo, foi ali na rua Marechal, era o Gisto, Leoncio, Ulisses Nunes, é, várias outras pessoas que formaram a Rádio Progresso São Carlos naquele tempo. Tá, e segundo Manoel do Almeida que teve aqui, o Gisto simplesmente aí, é o cara mais Aí, depois veio o Gisto que em 1933 foi feita realmente a primeira ah na, na década de 30, de 30, foi começou com esses negócio de rádio, tal todo esse grupo, e o Gisto foi o grande incentivador. Ele é o, considerado o pioneiro do rádio em São Carlos. Em 1933, você vê ele fez a primeira transmissão esportiva via, via rádio e jogo aqui de São Carlos mesmo jogo sei lá do Rua Barbosa e o locutor foi Ulisses Nunes, Ulisses Nunes que faleceu pai do Paulinho Nunes que é um promotor público hoje amigo da gente e aí começou a Rádio São Carlos em 1941 a inauguração oficial da Rádio São Carlos e a Rádio Progresso foi a segunda emissora veio sendo inaugurada no dia 5 de abril de 1958 e aí que eu entro nisso em 58 eu era criança e eu ia com meu tio pra lá e pra cá ele tinha, ele tinha deixado de ser prefeito de São Carlos vereador, ele tinha umas atividades aí comerciais e industriais em São Carlos Eu estava sempre com ele e sempre vendo ele também no Rádio Amador, essas coisas todas. E ele começou a montar a Rádio Progresso. Aí já esta Progresso que nós todos conhecemos... Isso, e era ali onde que a Embrapa hoje, é isso? Não, ali era o Gisto. Ali, ali era a Rádio São Carlos. Ah. A primeira Rádio Progresso que veio... Foi na Rua Psicopal de fronte ao Correio, pegado ao Banco do Brasil. Do Brasil então ali foi a Rádio Progresso que foi inaugurada em abril de 58. Então eu ia com ele para lá e para cá, vi ele montar tudo. E sendo que o diretor artístico da rádio foi Vicente Camargo. E São Paulo de Arruda Camargo era um professor de filosofia, homem dedicado às artes também, às letras e às artes. Tinha aqui em São Carlos o teatro dois estudantes e era também um ator o sagrado que fazia as peças às mãos de Orides. aliás, o Nevel também esteve aqui, contou um pouco da história ah, Da história, dois. então. Aí tá o Vicente fazia a parte artística. Então, nisso a Rádio Progresso veio em 58 e eu comecei a ir lá, ver, você sabe como que é a rádio, né? Você vê o olho, pá, daqui a pulsa que aí mexendo o botãozinho lá. Depois em naquele tempo era muito mais gostoso, a rádio. Essa hoje a rádio é tudo digital, tudo facinho de fazer. Mas aquele tempo não, você tinha aqui lá pegar o disco, você pôr, a hora que era um comercial, você sim. tinha que pegar um, um, um, um Cebolão, cacetato, sim. achar o pontinho certinho para sair, ou então o locutor tinha que fazer toda a programação comercial ao vivo, falando, pá, pá, pá. e aí, em 58 eu comecei aí, indo visitando. Eu, eu visitava, mas o que que você fazia especificamente dentro Atendi da... Atendia telefone. Da é atend telefone é ficava inclusive. lá na rádio ficava vendo batendo o papo e aí sempre você começa pela parte técnica. técnica era operador e é isso aí que você vai começar e depois você vai começar naquele era muito mais gostoso vamos valer que tudo você tinha que fazer você até uma simples transmissão de futebol você precisava ir lá ajudar os companheiros a montar tudo seu se puxar fio tá papa ver se tava a transmissão no ar não tava Quer dizer, era tudo Você ia fazer um programa, não tinha gravador Não dava você montar nada Era tudo na, na mala Então você tinha que fazer Tudo ao vivo, tudo gostoso Um programa de... de... O Vicente tinha um programa de auditório chamado de Fertimentos Progresso Fazia grande sucesso na cidade Então aí a gente foi, foi começando Até que eu fui começar a fazer locução Tinha um irmão, você conheceu? Não sei se você conheceu, Geraldo já... Geraldo, sim Senhor Geraldo também começou no rádio, ele tinha voz, ele tinha um defeito na voz. Ele falava com a língua falha. presa. Com língua presa. E minha prima... Cara, aliás, hoje é um sucesso, né? Você ter língua presa... É, o coisa... Zaquezinho, Zaquezinho sucesso, teve, né? Né? mas meu irmão, O presidente tem um pouco, enfim... Os... Então minha prima falava, Gê, vai lá, vai falar na rádio, pô, coisa nova, tão precisando de locutor e tal. Papai. E ele foi. Ele irá fazer plantão esportivo, ele começou a fazer, tá, papai. e ele tinha uma força de vontade, aí gostou também, uma força de vontade tremenda, ele vinha em casa à noite, eles trabalhava durante o dia, estudávamos à noite, voltamos da escola, no Instituto de Educação, ele pegava e ficava lendo o jornal em voz alta, Ensayando, ensaiando, se preparando, e se tornou um dos maiores nomes do rádio de São Carlos. Nós tivemos um programa, o domingo todo nós tínhamos um programa de manhã sertanejo, depois das 10 às 12h30, e sempre aos domingos, depois das 18 às 20 o prelúdio à noite. O São que Cadeiro. que era sempre aos domingos? Sempre domingo era um programa de variedades, com entrevistas, com bate-papo, conversas com ouvintes pelo telefone, fazia perguntas aos ouvintes e, e, e distribuía prêmios. Então era um programa que domingo no tempo não tinha televisão o rádio dominava, dominava. era na década de 60, 70 por aí, a televisão veio a São Carlos, acho que na década de 70, 60 e 60, pouco 60, final dos anos 60 mas, já, mas até ter qualidade mesmo e todo mundo ter televisão, demorou um pouco então o rádio dominou consideravelmente e nós tínhamos esse grande programa de manhã nós tínhamos o sertanejo, às 10, às 12 ele fazia aí o sempre aos domingos e eu apresentava à tarde às 18 horas, das 18 às 20 horas, o prelúdio à noite Salgames. O que que é isso? Era um programa de música suave e gostosa. Naquele tempo também era diferente, o pessoal saía de casa cedo e voltava cedo para namorar, para ir ao cinema, para ir à missa, da tarde. Então, enquanto esse pessoal se preparava, Ouvia o meu programa E aí você fazia tudo, botava música, música Fazia, tudo, fazia tudo, a seleção você. musical Preparava tudo E lia os comerciais E apresentava é. as músicas gosto. Muita gente namorou Até e quando? casou ouviu um do meu Até a fim de 70 80 e por aí E aí a, e a intersom entra A intersom entra em 82 Em 1982 Um amigo nosso Coriolano Morato Ferraz Berelles Que gênero do doutor Ernesto Pira Lopes deputado federal, à época ele conseguiu duas emissoras de de, de, de, AEM, de FM ele já tinha uma de, de AM em Piracicaba ele conseguiu duas M, uma para São Carlos e outra Piracicaba São Carlos foi em Terson e lá em Piracicaba a educadora de Piracicaba é, e aí ele veio nos propôs que ficássemos sócio dele e E com isso nós come a meio meus irmãos e ele com um outro 50%, por é nós ficamos a montagem todinha da rádio desde o prédio tinha só o, tinha os projetos aprovados e o, e o terreno aí precisamos construir a rádio uh, ali mesmo instalar onde tá hoje. tá hoje então tá ali porque é o Cory que escolheu passado o tempo o Cory vendeu o resto que ele tinha para nós as suas paredes nós ficamos uh, sozinho na rádio nós três, eu, Marcão e o Geraldo, até que infelizmente o Geraldo veio a falecer. Quando que ele faleceu? Faleceu em 91. E com isso houve a separação dos bens, tal, o cada, minha cunhada, meu meu irmão e eu. E coube a minha, na partilha as duas rádios, tanto a, a, São, a de São Carlos como a de Tirapina, então a FM de São Carlos e a FM de Tirapira comigo. Então Estamos lá com a rádio desde 82... E foi a primeira rádio FM... Em São Não, a segunda, segunda, porque aqui, a, Progresso São... a Progresso também... A já fazia... FM também... Uhum. Então nós fomos a segunda... Naquele tempo também a FM era diferente... Ah, a Rádio São Carlos a Progresso... Vivia... Ah, iniciando esses, essas coisas de, de rádio FM... E pegava-se muito bem rádios de fora. Então, uma rádio que tinha muito prestígio em São Carlos, à época, foi a Morada do Sol. você Sim, disso? eu ouvia, inclusive, em Tamuio. A, a Morada do Sol de Araraquara tinha Sim. uma penetração tremenda aqui. Mas, com o passar do tempo, tudo mudou e nós mexemos nisso, amamos o que fazemos, gostamos tremendamente e estamos indo em frente aí com a rádio esperamos que e fazendo socava. toda a pauta de manhã da cidade né? discutindo todas as é. pautas políticas aí depois, tem exatamente, caminhada. aí depois nós entramos com essa rádio, nós sempre vimos que a ah, São Carlos necessitava de, de um jornalismo e partimos é, primeiro que o jornal do Interção Inter que era só as notícias, entrevistas pré-gravadas já desde 82, assim que começou a rádio foi 84, 85 por aí Porque a realização obrigou que nós tivéssemos um, um, um, um, um programas também noticiosos. Educativos. Artigo, Educativos. Aí fizemos isso aí e depois uh, começamos com debates. E graças a Deus é o programa hoje, modesta parte, não quero mais é o que que você quer poder falar que, isso, é pausos, isso, todo, que todo mundo ouve uma camada social enfim. da cidade é, eu tenho uma rádio que eu considero ela muito boa, não é a rádio mais ouvida, que você precisa ter sempre essas coisas de dizer, porque todo mundo diz que minha rádio é a mais ouvida a, a sua Sim. é a mais a aliás, acham... esse programa é o programa mais, mais ouvido, ouvido na da cidade, cidade. <risos> parabéns mas o problema, o problema é, você problema. tem que fazer a mais ouvida dentro daquele segmento Com que você certeza. quer com certeza. Que aí que tá o e nosso um segmento de qualidade, então a nossa programação é qualitativa e hoje nós nos orgulhamos de sermos das rádios que tem eh é... O prestígio, muito prestígio, junto à classe política, junto à classe de professores, de, de, de comércio, indústria, e abrange também outras classes, mas nessa aí, no, dentro da parte comercial, os grandes anunciantes, os melhores anunciantes São Carlos, estão conosco. Eu me sinto feliz por isso, Eu sou gratificado. Estou bem. E o Zaqueu Mendes, aonde o entra a história? Onde que o Zaqueu surge? Como é que você começou a fazer rádio, Zaqueu? Vocês são carleiros também, não? Eu sou, é, mas tem uma coisa. Os meus pais são nordestinos, né? Hum. Eu morei em Caruaru. Tá. A maior cidade do, do Nordeste, depois do Recife, né? É que nem o melhor programa. Eles dizem assim, toda cidade lá no Nordeste isso é o melhor. Então, eu morei em Caruaru até uns 10, 12 anos. Meu pai e a mãe tinha a banca na feira de Caruaru, né? Hum. Meu pai tinha banca de Vendi feira. Vendia o quê na feira? Meu pai vendia... É bolo de mandioca de aipim, minha mãe corta de pano. É. E aí nós vem para São Carlos 723. Eu moro aqui em São Carlos há uns 35 anos já. Aí ó, vem o seguinte, eu gostar muito de rádio, como eu gosto é hoje, né? Eu durmo eu ouvi com o radinho na no, outra no, no, no travesseira, no rádio. E aí, tu na, na Interson já pela quarta vez. Quarta passagem minha na Rádio Interson e eu acho que para mim, melhor rádio que me identifique e gosto de trabalhar é a Rádio Interson. O meu modo de ver. Muito obrigado. Eu trabalhei em outra já, né? Porque, tipo, Junto dizendo, comigo, isso. inclusive. E Com você? o tamanho, em 90, Járcio, em 91. Paco Elvo, Carlos. Eu era repórter, bom repórter da Rádio Realidade. Fazia uma salada. E fazia rua, fazia jornal, fazia tudo, né? O cara cabelinho curto, mas o cara cabeludo tá já. bonitão, né? Aí, ó, eu tinha um amigo, Járcio conhece, Paulinho, o pessoal todo, Fragale. E hoje... Nos, nos traz muita saudade, né? Luiz Carlos Bortolano Luizinho Bortolano, trabalhou também Nossa, na, só uma época Onde que dá, né? faleceu, faleceu, faleceu né? Luizinho não é pragar Luizinho faleceu em 97 Nunca mais, eu não, 4 eu lio, de até, fevereiro né? de 97 né? faleceu 45 anos e o Luizinho começou a me levar com ele na Rádio Progresso hum. 89, antes de ir para a realidade para ajudar no plantão esportivo Né? o Gerson disse, hoje em dia pelo menos tecnicamente, tudo mais fácil né computadorizado, digital, mas antigamente não então, eu me lembro é óbvio, que o Bortolani ficava lá nos estúdios da Progresso, no Cruzeiro do Sul eu ficava lá fora no quintal, ouvindo o radinho, Jersy. Para os outros resultados para e precisava ser lá fora para não ter para não ter ferência. Para lá com o fadinho do Luizinho, o gol lá no clássico Morumbi para cantar, que não corria eu... de... O papelzinho corria nos 20 em todo lugar. O Luizinho falava, a era é. ótimo, né? Uma e no final da jornada esportiva tinha... é, isso é pré-Google, né? É uma isso é bonito, não... sabe? Gerson, hoje tudo mais fácil. no final da jornada, tinha os resultados, né? E tinha tantos resultados O Bortolome deixar falar um resultado para aprender de verdade, ó, você vai falar isso aqui Dois resultados Eu falava lá dois resultados, eu ia no final Ficar feliz, né? Eu já levava tudo Tudo prontinho, os campeonatos do, do Brasil De São Carlos, era só anotar Oitenta 89 nove Peraí, que o celular todo E aí, foi quando surgiu A Rádio Realidade em noventa Surgiu 90, 90 a Rádio Realidade aí FM, né? Chegou lá na rádio também E aí o, o proprietário lá, no Limelo, convidou o Lucas Luiz Portolano, Luizinho para ir para a Rádio Radialista. Luizinho era funcionário da prefeitura também, Prefeitura. Era era, inclusive acho que foi presidente, presidente da, do do Sindispan. Sindispan. Sindispan. Ele ele que criou o Sindicespa, não era sindicato, né? É. Aí levou me levou para redar junto com ele e eu também o Carinzinho Oliveira. Carlinhos, eu e o Bortolani Para a realidade. Foi quando ele montou aquela bela equipe de esportes de Reginaldo São Carlos. Reginaldo César. Reinaldo César. Maravilhoso. Ele que é lá, lá de Cruzeiro. Lá de, ele está onde agora? Está na rádio é, Canção Caraca, Nova. que Era muito bonito. Cachoeira era, Paulista. Era mais gostoso ouvir ele falando na no rádio, rádio do, conto, do que se assistir o jogo. porque era muito Nossa, legal, ele era maravilhoso. É maravilhoso. Na época, 80% da audiência com Reinaldo César. E aí, né? de lá? E de, de lá, eu fiquei é, com o Luizinho. Na realidade, até um 94%. Aí fui para a São Carlos um pouco, lá também, mas os dois anos na São Carlos, em 98 primeira passagem na Interson, o 28. Depois voltei para Realado, foi esporte. Aí voltei para Interson em 2000, mas a Interson eu aprendi uma coisa a mais na minha vida. Fazer jornalismo um pouco, né? É diferente você vai só futebol no final de semana, jogo, na rádio, atualmente, a gente faz matéria eu, aliás, parabéns, hoje você teve uma intervenção maravilhosa, vida, você estava entrevistando um cara e eu, um galo, um passarinho, passarinho. cantando no fundo, <risos> você deu um abraço com passarinho, achei isso maravilhoso, e você eu não bom. é o primeiro que me falou falei, que, que ótimo, falei, me daram uma rádio eu eu falando, um abraço, me deu um abraço passarinho, é diretor de São Carlos, Rogério Dango, ele tá falando comigo, você estava próximo de uma gaiola, alguma coisa assim é. aí os passarinhos Sim. estavam é. lá eu, eu fantástico, foi, eu acho, parabéns, foi muito legal um legal mesmo, né? E aí eu voltei pra interação, a gente... Porque, faz eu, eu a acho cobertura que, do esporte, mas todo esporte. Todo, todo esporte, todo, é. Não é só o esporte. gente de todo esporte. Teve lá o, o triato com o que tá no sesi de São Paulo hoje, sai do Dama. É, e a gente faz uma, uma variação, né? Cada dia a gente fala de um esporte diferente, sabe? Mas a interação, o que eu pude acrescentar bastante é o jornalismo, né? Tá. E ó, eu acho que, além de você gostar de fazer o que você faz... Gostar do local, isso ajuda muito, né? Porque, às vezes muita gente faz aí rádio, jornalismo, mas não é do ramo e não adianta. Agora diz uma coisa, Juquita. O, o, todo mundo quando você pergunta, você fala, você faz rádio e tal, mas, além de rádio você faz o quê? né É sempre a pergunta. Você tem um histórico de empresário, né? Você também, inclusive é também. presidente. ainda Eu não, fui não. diretor regional do Ciesp muito tempo. Isso. Eu sou diretor plenário lá em São Paulo, mas minha vida também... Com, fui, trabalho, fui gerente da Pascoal, trabalhei na CBT é, e também trabalhei eu e meu irmão começamos com uma firma pequena chamada Topiza irmão Soledo Pisa Comunicações que era Topiza era um era um estúdio de gravação que nós tínhamos tem ainda? não, tínhamos, na rua Bento Carlos com a avenida ali no estúdio então o que que nós fazíamos? O Geraldo era uma pessoa muito dedicada muito inteligente, muito criativa então a gente comprava da rádio os horários para apresentar o nosso programa Nos de domingo e durante a semana passou a ter um outro programa chamado Nosso Encontro e o que que acontecia? vendíamos os comerciais nos comercializávamos aqueles programas e depois a gente no estúdio gravávamos eh, eh, spots para outros clientes da cidade e isso então a gente faturava naquilo que nós colocávamos no ar eh, e também naquilo que nós produzimos para para cliente que mandava então eu me lembro que um clientes grandes e famosos nosso era o Bernasconi meu irmão criou naquele tempo acho você não estava aqui em São Carlos ele criou o Vicenzo Papa Plano que é o Bernasconi e, e, e era uma loja de nome italiano então ele falava que o Vicenzo Papa Plano que tinha o melhor plano da cidade para você comprar tal aí ele fez um para o que era precursor, isso, por exemplo, da Bahia tem aquele rapazinho... É, mas era só rádio naquele tá. tempo, não tinha televisão. Então, para o Pai o G criou Índio Tamoião, Índio Tamoião, Oba, Oba, que é hoje o índice Amonquinha fazia é um moço hoje, o primeiro locutor da Rádio Bandeirante de São Paulo que é o Walker Glass, que uma voz vozona então o Walker é que fazia esse progresso, esses textos para nós o Luizinho Schiavone usava muito, porque era gravar tudo no começo é e o Ribeirão Preto, essas vozes mais diferentes assim então o Luizinho Schiavone, que era um moço aqui de São Carlos ele trabalhava na, na 79 lá, ele gravava pra gente, mandava para cá a gente passava no acetato e ia para 20 e 30 lojas Passava muito... acetato Esse pessoal que está ouvindo a gente é um público muito universitário Que não faz a mínima ideia do que que é passar para o acetato Dá para você traduzir o que que é passar para o acetato? O acetato é um, é, um, é um disco É um bolachão, né? É um disco de, de alumínio Coberto por uma camada de acetato preta que, você, que ele vem lisinho, assim, todinho encoberto. Aí depois você grava num, num, num gravador comum e manda essa voz para um, grava, para gravar no um acetato, que é um, mais ou menos o tipo de um, um toca-discos toca fit hoje, e que ele, você, você, você coloca em cima... O, o, o braço, a agulha, a agulha só que da... é o inverso, em vez de sair ele vai, ele vai pro vai disco fazer... vai gravando ah, no acetato indo... tem lugar que tem esse trem? Ah, eu tenho lá guardado mas assim, fun que funciona mas que hoje não se usa mais, porque também para você fazer um long play que tinha na época, primeiro precisava fazer no acetato Aí depois ia para o. Local. E a qualidade era maravilhosa. Maravilhosa. Era, era tudo era muito também ah. tinha uma coisa. Hoje nós temos tudo digital. E digital não é perfeito. É. Perfeito era quando era com as válvulas, quando era um som mais puro. Se você pega um som de um transmissor de rádio hoje, um no um, mesma potência tudo, pegar um que é valvulado, E um transistorizado digitalizado, você vai ver que o valvulado você tem um som muito mais gostoso, muito mais puro. E mais... Se você pegar um amigo seu que toca em conjunto, você falar para ele, eu tenho um, um transmissor, um amplificador uhum. valvulado, ele vai querer que comprar tocar. de você engraçado que hoje é mais caro fazer isso do muito, que, mais, muito caro, mais caro que, era era que a história um... da fotografia pente branco né? e hoje não tem mais e, e você falou, a fábrica era a fábrica é, que... e depois, uma fábrica que tínhamos um estúdio de gravação aí nós começamos a produzir é, já foi um avanço já saiu do acetato e foi para o cartucho cartucho de, de, de comerciais que que era? Não sei se você se lembra que antigamente tinha aquele cartuchão que os carros usavam tocar música e tal, e era um sistema de looping, que assim, duas, duas rodelinhas cada uma com, com, com fitas de grafite, grafitadas, fitas grafitadas, e que elas funcionavam em sistema de looping, que que ela não, não tinha parada, ela não, não tinha ela não tinha, enfim, Então, nós, desses cartuchos, eram gravados os comerciais, eram gravados os efeitos. Então, aí que veio as transições esportivas, para você ter ideia, que a facilidade do que o locutor falando é a poupar em uma vinheta punha um gol, um, um, um gol, gol, gol, gol, go, e aquelas coisas todas... Tinha uma chamada, chamada, tinha uma chamada que a hora que saia gol em algum lugar fazia um barulhinho, né? Era o Luizinho que mas... Então, é óbvio, é ficou muito mais fácil também para a locução, foi para pra, as gravações tal. Então, esse esse aparelho, que era o Top Master, gravações em cartuchos Top master, nós vendemos graças a Deus para o Brasil todo e ficamos... Bem-vindos. E também deu pra gente ganhar um dinheirinho que, que deu até para comprar as rádios. Um é que bom. Eu um quero os grandes sonhos nós, tanto meu como meu irmão. Já tem tenho... um... E tanto que a filha continua agora. A filha tá a no... filha tá agora na Alemanha, que o namorado dela tá fazendo doutorado em física, estão lá. já vai fazer um mês e meio mas quando eu volto, ela me ajuda lá a administrar a rádio, eu quero ver se ela toca, toca lá eu estou velho, preciso descansar e me diz, bom, falando em velho eu preciso descansar, você gostando ou não, você obrigado a acompanhar a história política dessa cidade direto, você toda manhã eu faço né? um programa que eu, que eu De... já acompanho isso aí já e, e, e, e, e política também, sessão da câmara política, eu acompanho desde criança, sim, desde jovem E aí, e aí, nesse período, eu... que que o que mudou na política são-carlense? que mudou na Se é que mudou também, não sei, de repente pode não ter mudado. Não, olha, mudou, viu? Mudou? mudou. E principalmente a seriedade dos nossos políticos. Infelizmente, eu não sei se os meios de comunicação, que estão mais, mais soltos, mais rápidos, mais ágeis, mas nunca vi tanta coisa ruim, principalmente... Em, em coisas desonestas como agora. Acho que eu tô falando não sei se foi a abertura para divulgação deles, para divulgação. divulgação e os meios de comunicação, se bem internet, os o rádio, televisão. Antigamente você não assistia uma sessão da Câmara ou do Senado ao, nem, nem nunca tinha, não, era difícil alguém gravar e pôr hoje não, se assiste ao vivo na hora, o cara tá lá falando, xingando o outro criticando o outro, se elogiando mostrando um projeto você tá ouvindo na sua casa e a mente, você não tinha isso o rádio transmitia os fatos mas não transmitia uma uma, uma, uma sessão com intensidade hoje não, hoje todos nós brasileiros temos a possibilidade de ver o que está acontecendo na hora e então, essa mudança, por exemplo, é, você segue, além disso, a representação, por exemplo, pensar na questão da representação da cidade em relação ao Congresso Nacional, em relação à à Assembleia Legislativa, como é que você avalia isso nesse desse processo todo? Nós a perdemos. Perdemos, perdemos e muito. Porque eu vou contar para você, na década do no início da década de 50, a primeira eleição para prefeito, para prefeito foi em 47, para deputado foi em 48. Naquela época, em 40, foram eleitos quatro deputados estaduais. Em 50? É, foi 50, foi ali. Em 48, 49, foi eleição. Você tinha Miguel Petrilho, que trouxe a escola de engenharia para São Carlos, Vicente Bota, Ernesto Pereira Lopes e Luizão, foi prefeito. É Luizão? Luiz Augusto Oliveira. Que atalho. Então, você vê, nós tínhamos quatro deputados estaduais numa mesma legislatura. Estaduais. Estaduais. E sempre foi aí é, muito... Permaneceram. Vicente Bota foi deputado de, de São Carlos, mas foi deputado estadual que mais foi eleito no país, na história do país. Ele foi de 1947, 48 até 1990, por aí. Então, você vê a longevidade dele e acompanhou também sua longevidade na política. Quer dizer, nós tivemos depois deputados federais. O doutor Ernesto Peraló foi deputado federal por 30 anos e chegou a ser ah, um, presidente do Congresso Nacional. Foi presidente da, da, da Câmara que quando era a reunião do Congresso, era ele que presidia. Que período que é isso? Foi mais ou menos... Ele foi pre presidente em 1972. Médicos era presidente. Ele trouxe para São Carlos o general Médicos, que era presidente da República. Quer dizer fala pode ser um, um, um período ditatorial tudo bem essa é outra coisa estamos falando de representatividade tá, e ele conseguiu para São Carlos trazer o médico aqui fazer uma visita aqui ficar na casa dele durante três dias dizer, isso mostra o poder político que ele tinha também foi ele também que junto com Lauro Monteiro da Cruz lutaram porque a Universidade Federal de São Carlos a Universidade Federal do estado de São Paulo Fosse instalado em São Carlos? Carlos, que se tornou a nossa Universidade Federal. Em, e 72. em 72 é que ela começou. né Eu me lembro da inauguração dessa universidade, que eu vim aqui como repórter da Rádio Progresso. Em 1972, quando se inauguraram aqueles três edifícios primeiros que tem ali. Sei se vocês conhecem. São... reitoria? Não, tá? do lado de lá. Os três primeiros edifícios que davam, foram, foram... A Educação. Estou Estou a educação Onde está o que? Educação. Ah, então, a Educação, ali que pedaço, pedaço. Então, ali tem. Você vai lá, assim, vai ver tem as três, três edifícios, três placas, uma placa. Uh, edifício Lauro Monteiro da Cruz, o edifício Ernesto Pereira Lopes e o edifício Cidade de São Carlos o reitor era o doutor Heitor Gurgulino de Souza e quem veio aqui também pra, e fez uma palestra, um discurso aquele dia que eu que, que eu estava presente, fui testemunho ocular e de e ouvido também é, é, maravilhoso o discurso do, do, do, do, do ministro da educação da época Jabas Passarinho ele fez um discurso assim olha Deixou todo mundo de boca aberta. Palavra que eu vi aqui, um momento realmente que marcou a mim, que São Carlos estava inaugurando a sua Universidade Federal, e, e a gente sabia que queria dar novo impulso à cidade, como foi a nossa USP, a nossa Escola de Alia de São Carlos e aí você falou, bom, tinha uma representatividade quatro sim, sim, deputados, sim. etc e tal mas de repente começou a mudar um pouco a política começou a mudar, o deputado Bota foi algum tempo mais tivemos deputado estadual Antônio Donato por duas leis da turma também foi deputado de São. Era Ibaté, não, era São Carlos, né? São Carlos São São Carlos ele tem agora uma fazenda, Ibaté, tinha uma fazenda de montou até a usina mas era ali então São Carlos teve muita representatividade e ah. hoje nós temos é depois veio o lobby que foi deputado estadual quatro vezes... e agora tá indo tá no seu segundo mandato... como Praia deputado federal. federal. E vamos ter eleição agora... esse ano vamos ver o que, que tem. E qual que que é que a sua avaliação dessa eleição? Primeiro precisa se de decidir... quem é que vai ser e candidato. Quem é candidato? Eu acho também que é muito difícil... se eleger federal... se eleger... se for os que estão aí três... Newton o Lobby e o Ayrton é muito difícil porque aqui em São Carlos quem tiver mais, maior número de votos vai ter por volta de 40 45 mil e esses deputados, esses candidatos ou pré-candidatos nos partidos que eles estão necessita por volta de 130 mil 120, 130 então, tem que achar 90 mil votos 80, 90 mil votos por aí para fora, não é fácil Então vai ser muito difícil Infelizmente A federal a federal e Deputado estado? estadual Você tem vários nomes aí que se falam Lineu Navarro Que o presidente da Câmara Você tem algum, o Emerson Léo Que é o vice-prefeito E depois tem mais alguns nomes menores E algumas coisas Que se falam por aí de quem pode ser Falam-se no Melo no Paulo tomani e, e que, na minha concepção o, o white o, o azu também poderá sair e mas na minha concepção eu acho que os dois que teriam maior facilidade de votos em São Carlos se também não sair tudo né mas para mim seria tanto Paulo tomani quanto o o Melo, porque já vende, de, já vende de nome feito, tal, tudo isso. O Lineu que tá aí na briga. a zoar Azuaito, não sei se Bragato vai sair ou não. Mas se sair também um monte, acontece a mesma coisa. O duro é que esse, esses aqui que tem nome bons aqui em São Carlos, como é o Melo com o Paulo, tem nome bom aqui na região. Então eu acho que precisaria já começar a ser feita a propaganda deles na região, já fazendo acordo, só ter sido feito já há um ano atrás. Sim para mim para conseguir os votos realmente para buscar porque para deputado estadual é por volta de 80 a 90 mil ou seja em resumo corre o risco tal de não ter uma representação tanto estadual como federal também um... é pena mas eu gostaria que tivesse torço para que tenha tô falando das dificuldades numa hora de certo momento tão falando aí de acordos políticos daqui ou de lá Eu acho que até que se tiver dois candidatos a deputado federal, é mais fácil até, porque aí pega-se uns 15, 20 mil votos, um, um, o que tiver mais votos ou segundo colocado, desses três. Mas se não, é difícil, mas político é assim, nada cai do no céu precisa correr atrás de volta. Eu não sei, com os nossos pré-candidatos, quem é que tá mais bem posicionado na região no estado de São Paulo, que vota do estado inteiro, não é da região. Torço para que um dia também nós tenhamos o voto distrital Se for do botel pode ser até o voto de misto que nós de São Carlos vamos eleger os nossos deputados aqui da nossa região de Araraquara vai o oejo deles o de Ribeirão Preto vai deles quer dizer então nós vou ter que que tem um deputado nosso aqui da região nossa que vai lá e que nós vamos cobrar dele no dia a dia olhar no olho dele toda hora conversar com ele todo momento Então, isso que seria, E bom. você acredita nessa possibilidade Acredito, de uma, de uma mudança ser. desse desse Tem, sentido. eu acho que caminho para isso. tem que, Nós temos que mudar, o Brasil precisa mudar. Eu acho que realmente há que ter modificações nesse sentido. Ah, esse do lado do legislativo e o executivo, o que, que mudou nesse tempo todo que você ficou de, de, de observador ocular e direto também? É, mudou né? também tudo isso aí que eu falo, nós tivemos agora de 10 anos para cá com a entrada do PT... No governo São Carlos, uma grande mudança, bom que se diga também. Nós tivemos aí uma mudança na cidade, em termos de organização da cidade, tanto administrativa como hum, questões de, de organizar a cidade também, né? Então hoje São Carlos é outra cidade. Estamos passando por um momento muito bom de desenvolvimento, o São Carlos está crescendo tremendamente assim, todas as cidades também estão crescendo é isso que tava... a, gente, a gente sempre puxa a, a, no lado bom e no lado ruim de tudo do né? lado bom no lado mas o que eu acho que o que foi ruim no país todo nesses últimos anos foi a falta de formação cultural do nosso povo formação do homem de ter, ter consistência na sua forma de ser um bom homem de caráter, de lealdade, de dignidade, além, é claro, da formação cultural, de estudo e tudo mais. Com isso, nós tivemos aí aumento do, do, do homem do campo que veio para a cidade, e isso, em termos de, de cidade, 50 anos, é pouquíssimo certo? Porque o homem veio para o campo quando foi em 1940, que ele começou a vir para cá, então são 70 anos e não deu para formar ainda, então não deu para o país crescer também, ter bastante escola, ter bastante uh, hospitais e, e tudo mais, essas coisas que nós falamos do bem, do bem viver de uma pessoa, de um país crescer, então é uh, não temos emprego para todos acontece isso que nós estamos vivendo assaltos a toda hora Aliás, o problema isso. da droga é horrível isso aí é, eu, eu vejo também que é um dos grandes problemas que nós temos no país essa tal da modernidade né? e essa modernidade, eu sou do tempo que seria ia para a escola você era obrigado a cantar o hino nacional todo dia você era obrigado a, a, a levantar da escola porque o professor entrava na sala de aula você tinha que chamar todo mundo de senhor, pois não, muito obrigado, por favor Agora não, agora o menino entra na escola, ele bate no professor e se se, se, se, se fizer alguma coisa para o filho, o pai capaz de lá e brigar com o diretor da escola ainda. Infelizmente é assim. E no meu tempo, se eu, chegava, se eu chegava em casa e falava assim, briguei na escola... Apanhava de novo. Apanhava, se eu falava assim, briguei e apanhei, apanhava mais ainda. E aí Zaqueu, você que acompanhou toda essa história agora convido... Zaqueu é uma pessoa que, eu falar pra você ele, ele tem uma paixão imensa por rádio e por esporte né e ele faz isso com O sonho do Zaqueu era ser jogador de futebol, Zaqueu? Não, não acho não, o sonho dele não. era ser um grande narrador esportivo ah, sim, aí acho que sim. Mas já tentou? Não, não, é, já fez muito campo sabe, é, é. óbvio, é bastante campo já fui em vários estados no Brasil né mas é, não, narrador não Mas é o que você Uma queria fazer. Mas foi Morumbi, Elvio, é, Marinha primeira viagem, 91. Chuva que Deus mandava São, Morumbi, São Paulo e Grêmio São Carlenses. Rapaz, sem capa de chuva, sem nada, pelo jogo lá. E, e, e lá tinha o emissador do estado, o Sérgio Orlando, já estão conhece com jogador São Paulo? São Paulo? Corri Sim. lá no, na administração, o Sérgio pediu lá. Menino, você vê, os san carlos pega uma cobertura, pega, você arrumou alguma coisa. Eu corri, ó, pra, pra, assim um, um saco plástico para colocar na cabeça, a chuva no, tá, atrás do gol ali no Monambi, a gente não tinha, né, muito recurso. E a também já não. E aí coloquei um saco tinha pó de café dentro meu frigaré. Lembro até hoje, me sujeito todo Paga, que, que é, é, E o jogo correndo, eu tô fazendo a minha parte para te café frio, foi legal. Uma das coisas, né? Tem rádio. E quem que é a grande rápido. referência que você olha assim quando você vê como narrador, tal? Quem que é a grande referência? Fiore Gilardi. Ah, Fiore Gilardi saltouza já, né? Fiore. Mas é até esquecia o, o Gerson é muito amigo do Osmar Santos, pai da matéria, né? Ah é. Quem não gosta do, do Osmar sim, Santos sim. no Brasil, né? E, e ele seja você vai São Paulo me leva? E... Eu fico feliz por isso. Eu sempre converso com o Osmar agora, né? Osmar Santos... Como é que ele é, você... Osmar não narra mais no futebol, né? Não, não, não, mas é como Gerson. é que ele tá? Ele tá... Ele tá... Assim, de, entende tudo, tudo, é. tudo, tudo. Ele tá paralisado do, do lado direito dele, ele tá com a perna, anda com dificuldade e a mão. E tá, fala com dificuldade também. Fala com bastante dificuldade. Que era fantástico, né? Mas, mas Ele fala, se eu ver se ele por parte, ele faz isso, ele telefona para mim, né? E, e ficamos conversando ao telefone, mas eu, eu sei mais, ou menos o meu que, que ele quer dizer. Entendo o que o Osmar fala. Eu, conheci, eu conheci o Osmar apresentando as Diretas Já. As diretas Já. O Diretas Já foi uma coisa assim emocionante Não, assim. ele bem. emocionou pra isso. o país, o Osmar revolucionou, já sabe mais, revolucionou o rádio, né? Osmarco Fiori, o Osmar depois o Fiori Muito bem. Bom, é o seguinte, o Paracatu Zoo, você tava falando que tá começando a fazer sucesso o programa Gest, tá Parabéns, ficando meio, meio, meio, meio assustador, porque o Paracatu Zoo inclusive tem alguns ouvintes que às vezes eu estou mandando na rua, e esses dias eu encontrei legal. na rua um sujeito que falou: "Cara, eu ouço o teu programa, quero muito um dia ir ver seu programa falar". Ah, então vai lá quarta-feira, por favor, moço, né, aqui se apresentar, eu né? <risos> e vamos lá. Quem é o, o, o nosso ouvinte que que se, que se convidou e eu convidei também, né? Como que é o teu nome? É. Boa noite, boa noite já, é isso, é, Boa noite, primeiramente, né? Isso. E você tem coragem de ficar ouvindo meu programa. Tem. E houve o gesto, também, fiquei sabendo ouço, que você ouve ouço, o... toda manhã, é. Toda manhã, Emerson. Afinal, e você pega no, no pelado telado nem santo, né? Aí vai chover <risos> hoje, não vai, bom não... tempo. E você foi comentando, né? É João Carlos, eu sou aluno aqui da Pedagogia eu aqui do município de Dourado, que vizinho aqui ah, que legal, do, do lado ali do, Isso. do prefeito Edmur, que é do PT Edimur, também Edmur, <risos> muito legal e você, por que, que você ouve esse programa? você não tem que fazer das 6 às 7 aí você pega e liga <risos> o rádio pra ouvir esse programa porque eu acho um programa diferente né é. assim, né, por ser cultural na área cultural também e, e as entrevistas que você faz, que nem outro dia você estava entrevistando lá a filósofa né, ah, a Algaria, né parece será que um dia ele vai entrevistar a minha Marilene, Marilene Não quis participar porque eu queria falar ah. sobre cozinha, ela ficou brava, falou: "Não ah. vou participar porque você vai querer falar de cozinha, eu não quero ah, não. falar de cozinha". Bom, então, o João, é isso, o João já tá na roda, então você pode perguntar também. Tá tudo Tem alguma pergunta já pro Jess? Não. É que nós aqui eu tava falando de narradores, né, é. do que você Osmar Santos tal, uma referência, né? E o Jorge Cajuru, Cajuru, o que você acha dele? O Jorge Cajuru? Não é, não é bem narrador Narrador né? de rádio, ele não, né nunca no sabe ele não, não fez Mas foi repórter de campo Um dos hum. melhores repórter do Brasil Como também, João, o, o Faustão Para quem não sabe, o Faustão foi repórter O repórter do Osmar Santos né, já, Na Record, na Globo O Faustão e, e todo, eu sempre falo eu, Que o cidadão que chega no na televisão né Mas que passou pelo rádio primeiro Já chega mais rapidado, chega mais encaminhado No rádio esportivo, na TV o Luiz Roberto está na, na Rede Globo é meu amigo, sempre digo para Luiz Roberto sempre que ia a São Paulo, o Luiz Roberto cortava com ele, o Roberto Múcio, né? São João da Boa Vista, ele igual o Vão hoje o Caber Machado, né? Mas o, o Cajuru foi um muito bom repórter, viu, João? Então, na TV ele vai bem também, agora, atualmente Juquita Já que você contou uma coisa áurea Falou de uma rádio né Muito especial, que é mesmo Aliás, o Emanuel aqui ficou emocionado um né exemplo, um O próprio Rui Sereda, que eu sempre ouvi o Rui, Rui Sereda Rui trabalhou comigo entre, muito Exatamente, tempo. ele, ele, ele dominava uma a matéria Dizendo assim, quem viver é, verá. verá Ele tinha dentro do nosso programa Ele tinha um comentáriozinho Que ele falava, quem viver, quem viver verá. Agora e aí, como é que você vê Agora deixando o passado e olhando o nedo saindo do retrovisor olhando para frente como que você vê essa coisa da rádio como que é a sua percepção percepcionidade rádio... hoje perdeu bastante né e todo mundo fala que o rádio vai morrer mas eu não acho que morrer e nunca há de morrer com a internet pode venda na internet nós vamos tipo, na internet é, ela vai ser um veículo para levar os outros veículos de comunicação mais perto de você Então, e hoje, hoje isso já tá acontecendo. Então, você hoje não precisa ter mais um radinho para você ficar sintonizado no meu programa, no seu programa. Não precisa estar às horas da tarde aqui em São Carlos para ouvir o seu programa. Aliás, mas, na a maior parte do público tem muita gente que ouve a gente, pela internet, inclusive, pela internet, que tem gente no então, México. Cada, cada vez, todo dia... Estamos falando com o exterior porque o pessoal liga para gente, manda e-mail. Mas o que a gente vê é que o, a internet vai ser um link para os nossos ouvintes. Então você vai estar trabalhando, tá ali no computador, você põe um audiozinho, fica ouvindo fica fica trabalhando, eu acho que isso vai ser realmente é, o grande passo que a internet vai dar não só para o rádio, mas para TV você vai assistir os seus programas de televisão, vai assistir é, filmes na televisão ah, vai buscar coisas se o seu programa está sendo apresentado agora, mas eu não deu para assistir hoje, vai assistir amanhã, vou entrar, vai ter lá a gravação no do paracato, seu no paracatuzum.com.br, você vai baixar inclusive o download ali Tá aí. Então eu acho que é isso. E o rádio Alice, o rádio foi uma coisa grande. Maravilhosa. Geniosa, por assim dizer. Rádio é que nem um livro, né? Você ouve você cria. Então não sei se o João me conhecia pessoalmente ou conheceu você. Não, mas não conhecia. Eu até conheci a rádio, a rádio Fiscal já conhecia já. Pessoalmente veio um dos um Alpes. Então eu não sei qual que é a imagem que você faz dele. O Juki tá mais bonito ao vivo <risos> ou pelo telefone? <risos> não. não até, eu imaginava diferente, porque é. essa coisa da voz, né? Da voz, Mas lá um então, sujeito de 3 m e de altura, então, todo tatuado. Então, olha, puxa vida, o jogo de ontem foi maravilhoso. <risos> Que que é esse maravilhoso. É. Coisa. Você tem que ficar. E o lá, jogador Mirambula, eu sei né? que tem pá, pá, pá, veio pela esquerda, passou para direita, o outro chegou correndo e pumba, marcou <risos> o gol. Dizer, a sua cabeça tá tá mexendo. Então, viu, isso que o Gér estava falando, uma vez João, quando você comigo, eu assim igual muito rápido, né? Eu. Então, há ah, 5 anos atrás, Vem aqui errado o Globo fazer um jogo com o lá no Luizão um jogo é, da série A2 o, o, o, o São Carlos o, era do Grêmio São Carlense ainda e aí a Rádio Globo mandou a São Carlos um narrador que eu ouvia sempre na Bandeirantes eu, é, na Globo hoje estava na Bandeirantes eu vi lá para estacionar o carro ali da Rádio Globo ali no Luizão desceu o técnico, um rapazinho, um rapazinho forte meio troncudinho assim que bonito eu, eu, não? Eu, é, eu, eu perguntei assim, se vocês vão fazer o jogo vou, é, quem que vai narrar o jogo aqui hoje ele disse para mim, é, Ulisses Costa Não. Falei, é, certo. Falei, ele já, já chegou? Falei, sou eu. <risos> Puxa vida, eu ouço você todo dia. Te acharam um cara tão inoperente. Eu. <risos> <Você. Você. risos> eu te ouço. O <risos> falou pro João, é verdade. A gente às vezes imagina a, a pessoa do rádio. O Ulisses Costa hoje o um moço que trabalha na Bandeirantes, é primo do Osmar Santos, primo do Diney Edson, do, e ele tem mais ou menos o estilo do Osmar. Assim, se você perceber, ele dá... Não, mesmo os caráter. Você falou, como... você falou de imaginação. Então vamos imaginar uma situação aqui. Juquita prefeito de São Carlos não, não com faço... orçamento. Um faca. Qual é o primeiro ato que você não. tem tendo um orçamento? Qual a sua, qual o primeiro projeto que você Pode implantaria porque, na cidade? Você sempre, eu nunca imaginei isso. Tá, mas eu tô tipo colocando como prefeito. Eu agora você teria que pensar. Não pô, tem não um projeto, assim não, que você fala, não, tem. eu mexeria. Eu, eu gosto da cidade de São Carlos. É. Meu programa eu eu procuro sempre também defender a cidade de São Carlos. Eu acho que você tem que ver tantas coisas como a cidade, que você poder falar ser primeira coisa que ve. eu acho que tem que ser um grande projeto, você tem que ver com o primeiro com os mais necessitados. E você tem que ver também com a educação. Porque quem é mais bem educado também tem condição de viver melhor, não estou falando em termos de riqueza você ah. pode viver num casebre mas se você tem educação você sabe manter esse casebre de melhor qualidade ou não é? então isso que eu acho, educação é tudo com o povo então você tem que brigar por esse povo, ter educação ter qualidade de, de, de, de, de, de aprender certo? porque você precisa ter a, a média precisa ser boa e os grandes as grandes cabeças tem que ir para as universidades. Tem que ser preparada para serem os grandes pesquisadores, os grandes professores. Esses, sim, deviam ficar na universidade tempo integral, bem pago, fazendo pesquisas faz dando, dando a, a informação para os outros essas grandes cabeças deveriam servir também num projeto cultural do governo aí questão do governo Fernando mas a educação para o povo tem que vir desde quando a criança tá dentro da barriga da mãe ela já tá precisando ser bem bem educada para uns nove meses de, de, de gravidez já tá fazendo tudo bem quando a criança nascer, já nos no, no melhor que pode ser oferecido e aí nós temos que ter o governo da boa assistência médica assistência saúde temos que ter gente que eh, bem formada, como nós falamos é porque que é que esse povo hoje tá tá bagunçado plataforma tá perfeita, já tá muito bem, proposta, <risos> já está definida, eu com acho certeza. que isso aí, mas um, um grande... ato específico assim se falou, não tem recurso para investir nisso eu acho que, e na cultura, educação, na cultura porque também você tem que ver saúde, educação, cultura e esportes to... porque esporte faz com que o menino saia da bagunça e vai com os amigos participar no uma comunidadezinha. Ele é um cara no um celeiro, inclusive, celeiro, dessa e área. Né? Tanta coisa, e tanta gente até. que na área de esporte, principalmente, é, é uma é coisa é, fantástica, é. né? Você tá o pessoal até brinca quanto Mas tempo tempo? tem. Mas não tem desejo. Não de tem desejo de ser prefeito. prefeito nem não. vereador. Não, nunca pensei, uhum. não sei. Então nós estamos retirando aqui a sua candidatura, então, então não tá tem. Bom. <risos> a gente, em quanto tempo? 6 minutos, 5 minutos, então a gente vai entrar nos cinco minutos finais. Vou dar algumas notícias aqui, inclusive como vocês fazem no programa de manhã, né, as notícias <risos> da cidade, né? Aliás, começa o programa 7. Entra 7 com o Jornalismo, 7:30. Tem uma curiosidade. Tem cafezinho de verdade ali tem na café, hora? Tem café, tem de verdade. Tem um... ali é bem ó, é, é um programa... É? É, um pro... tem é, um é Tem até o bolinho. Lá ah, outro, tem bolinho? Caramba. Ah, tem bolinho? Caramba. Caramba! Então, se já está convidado a sete de, de agosto, você vai lá comer bolinho. O bolinho é, o da, rádio. da rádio. É igual o pãozinho de Santo Antônio. Tem é, o bolinho da, da rádio. rádio. Mas eu vou dizer uma coisa para você. É, nós tá falando... O programa é feito da maior da, da me, maneira mais descontraída assim. eu pego o jornal, fico, tem dia que eu entro para o estúdio, não li todo, nem, nem as manchetes e vão falando, gagueja é uma coisa meio paracatuzúnica é, gagueja, tosse <risos> fala errado, fala certo ter isso aí faz com que eu acho que um dos sucessos é que é vivo, né? é uma, um, é e uma coisa viva faz com que quem esteja ouvindo não sei se é isso, João, que você presenta, parece que ele tá, tá sentado na mesa conosco batendo papo E eu quero convida você para ir lá também já, já, foi, foi. já foi já foi já, fui, filho, já mas foi mas nos deu prazer na sua visita com certeza no aliás vai, tomar, vai queria... tomar o café lá vamos nós. tomar café e espero que tenha bolinho então também né é, é o seguinte na partir agora esse mês né eu não sei se eu podia estar divulgando mas já vou divulgar em primeira mão aqui na rádio realidade né a partir do dia 18 de Março né toda quinta-feira vai ter um novo jornal de cultura na cidade Isso né bacana. a gente tá lançando junto com a folha de, a folha aqui da cidade nós estamos lançando um caderno de cultura chamado Moitará no, Moitará, Moitará, Moitará. Tem essas coisas diferentes. <risos> é, o no caso o nome é indígena, né? Ou seja, o lugar aonde as diferentes tribos se reúnem. Então a partir do dia 18, dia 17 a gente quer fazer uma grande festa, já tão todo mundo convidado, né? Pra gente lançar o jornal e no dia 18 a partir toda quinta-feira de manhã vai ter um jornal, tal. Isso é uma nota. A outra nota é que o Célio Torino, né, segundo o Ricardo passou a informação, vai estar é, vai no vinho encontro é, lançar o seu livro no dia 18. Aliás, o no mesmo dia Inclusive, do, do, que vai sair o, o, o caderno, o Célio Turino vai estar lançando o, o seu livro. Né? Célio Turino é o responsável pelos pontos de cultura do no Ministério, enfim, e vai ter o lançamento disso. E como João, qualquer pessoa que tiver ouvindo o programa, quiser participar do programa, é só aparecer, dar um sinal e falar, olha, quero participar do seu programa, quero, enfim, saber um pouco da, do, do, do, do que tá acontecendo aí dentro. Dois minutos e a gente vai começar de assim Porque eu quero encerrar com o jeito que ele encerra o Jornal de Manhã Então, Zaqueu, você tem um, um, um Sua última consideração E você tem um convidado, quem que está presente aqui? O João, Paulo, Roberto Paulo Roberto Ribeiro Conhece muito de Raro também Por, por favor. Favor. eu só quero fazer um, um testemunho Em São Carlos, o cara que mais entende de Rádio AM é o Zaqueu Mendes ah, <risos> Se você perguntar da Rádio do Recife de Obrigado, do Amazonas. Quem faz o programa de Madrugada Livre conhece todas do Rio de São Obrigado, Paulo. Obrigado, falando. E o Paulinho só não entrou na roda porque ele já avisou o cara, se você me chamar na roda eu vou ficar muito bravo. E, infelizmente não se eu, eu soubesse que o programa era descontraído, eu ah, Pois ah, é, é, tal, pois é, pois mas é. Mas não eu vi, eu fiquei ferido de ver depois de quase 20 anos, anos Desde a Rádio Realidade lá em 90, mas um prazer. Mais bonito. Um já te convidou para lá na interação, Sempre com uma camisa que... bonita, de esporte. chama? Nossa. Fabi. Fabiano, Fabiano. É Obrigado, Fabiano. São Paulo, né? Ah é, estão saindo pra lá Vocês vão ver Eu o jogo São Paulo São Paulo e quem? O Oeste e Itápolis o Oeste. Só faltava o Juquita que é São Paulino Vê uma derrota de São Paulo hoje Não, mas acho que <risos> Eu Acho que futebol isso é um jogo bom gente, a gente volta quarta-feira que vem então agora tem um minuto, quem vai encerrar esse programa no minuto, o nosso querido amigo jaquita um minuto meu querido Porra, eu só quero agradecer, foi um prazer gente eu tinha vindo aqui na, na Universidade Federal na rádio da Universidade Federal no dia de sua inauguração três anos e meio, quatro anos e meio. E aqui é uma, uma instalação muito bonita, moderna. Aqui tem dinheiro, né? Que corre dinheiro, né? Então dá para montar todas essas coisas bonitas. Isso eu não sei. Viu? Não então, faço parte dessa. Eu coisa. sei quanto custa. Então eu sei. Mas eu quero cumprimentar a você... É um prazer te ver é um prazer mesmo e sempre bate papo com você a gente sempre você sempre traz eu vejo que em você há uma transmissão de, de coisas boas você sempre querendo fazer algo novo Constru e sempre pela cultura então parabéns continue aí sucesso com o seu com seu jornal aí com a sua coluna no jornal a folha continue aqui com sucesso para para cat um para Para cá e quero Ju. agradecer a todas as mocinhas aí que representaram essa Fabiana. Fabiana e a todos os amigos da, daqui da Rádio Fiscal e convidá-los também para que façam uma visita à nossa rádio será um imenso prazer que vocês estejam lá conosco visitando porque seria bom também um entrosamento Com cada certeza. vez maior entre as as rádios de São Carlos, para mim não tem nenhuma que é adversária que é... são todos concorrentes, temos que brincar, quando o jogo de futebol vai lá joga, Sim. acabou, vamos tomar um, um, um, uma cervejinha gente, então a gente volta semana que vem falando de economia solidária vamos entender um pouco o que é que a economia solidária, é um beijo todo mundo e até semana que vem tchau parkatsun